Іноді вискочить з-під куща заєць і, прищуливши вуха, шпарко помчить геть або у бурянах промайне рудий хвіст лиса. У долині проносилися, мов, вихори-косяки терпанів, деяких коней. Та ця дичина не привертала уваги ловців. Тільки тоді, коли далеко попереду спорхнули кілька стрепетів, і з важким шумом полетіли понад землею, брати зняли з-за плечей луки і вихопили із тулів стріли. Стрепет – важкий, красивий птах, завжди принадна здобич для мисливця. Його нелегко ополювати, бо він уміло ховається у густих бур'янах і здалеку чує небезпеку. Та уже хто полює, той поласує смачним смаженим м'ясом. На горі серед кущів і високих бур'янів кий дав знак зупинитись. Тут гніздовище стрепетів. у ту ж мить форкнув кінь і попереду зірвався великий ситий птах. Проти і сонця сліпуче блиснули білі пера крил І така ж біла смужка навколо темної шиї Одночасно звелися луки Шугнули три стріли Бризнуло віялом пір'я Стрепет плюнув дзьобом донизу І грудкою упав додолу Хорив, скочив з коня, підняв над головою здобич Радісно засміявся. «Ліпо, моя стріла, братове, я влучив, я, твоя, брате!» Промовив спішуючись кий і усміхнувся, бачачи, як радіє хорив. «А моя Іщекова, по волі богів, влучила в чисте небо!» «Шкода, стріл!» Не так багато маємо. Я зараз знайду їх, – вигукнув хорив, прив'язуючи стрепите собі до сідла. Вони полетіли ген за ті кущі до Яру. Я миттю розшукаю і принесу. Він не міг приховати радощу від успіху. І йому хотілося зробити приємне збентеженим невдачею братам. Кинувши повід свого коня щекові, він побіг до кострубатих заростів глоду. – Дитина ще наш хорив, – промовив Кей. Будемо берегти його від злого ока, недобрих духів, різної напасті. – Хай береже його світовид, – погодився щек, – а ми очей з нього не спустимо. Хорив зник за кущами, а через якийсь час звідти долинув його приглушений схвильований голос. «Кию, щеку, до мене, до мене!» Обоє. Що там сталося?» – вигукнув стривожено Кий. «Невже ми своєю розмовою наслани на хлопця злісили?» Обидва старші брати разом кинулись вперед, обдираючи шкіру обкулючки пробралися крізь зарості глоду, шипшини і хмелю і опинилися над глибоким урвищем. Тут побачили хорива, котрий із-за куща дивився вниз. Ну що там? Чого кликав? Хорив повернув до них зблідле обличчя. Погляньте! Чужинці! і він вістрям списа показав у глибину темного ізвору. Гунни Опівночі з-за далекого покритого нічною і млою небосхилу викутився круглий, червонуватий місяць і скупо освітив страшне, криваве бойовище. На широкому горбовистому полі, порослому сріблястою ковилою та гостропахучим терпким полином, темніли купи мертвих тіл.